Goddag og velkommen til kampen om Amerika. Drain the swamp. Will you shut Who up, Who is on your list? Min navn er Lasse Charl Pedersen, Jeg skal være jeres vært og Anders Savn. Du, du er min medvært. Tak. Anders Savn og den her kamp om Amerika er noget helt særligt. Den indeholder nærmest ved at sige en sensation, noget vi, hverken vi eller dem, der lytter med, aldrig har prøvet før. Kan du regne ud af det? Altså, der er jo to muligheder. Den, den kreative, og som samtidig også kan linke os over til en venlig hilsen til vores uh, programsponsor. det er, at du har fået to forskellige præsidentstrømper på, men uh, hvis vi skal være mere seriøse, så, uh, så kunne det vel være, at vi faktisk i dag for første gang ikke skal snakke om Trump? Det er nemlig rigtigt. Yes. For vi skal faktisk ikke snakke om Trump, fordi strengt taget det mest bemærkelsesværdige at Donald Trump har foretaget sig, siden vi var her sidst. Det er, at han har pånået den kalkul. Ja, og, øh, og der er jo øvrigt på den baggrund, kom man fuldstændig fantastisk overskrift ud af det, fordi det er jo måske lige... Altså, lytterne ved jo godt, at man plejer sådan at sige, når en præsident er handlingslammet i USA, så kalder de det for en lame duck. Og det var sådan den gennemgående, hvor amerikanske kollegaer havde hygget sig med ordspillet, at øh, lame duck pardons øh, turkey. Jeg så så, at Jakarta Post havde lige taget den skridtet videre, og så skrevet Lame dog pardons Tony avoids elephant in the room. <laughs> <Det>. <laughs> man kan faktisk lave en anden uh, lige så dårlig uh, video, fordi Trump har jo gjort uh, andre ting. Det er jo, at man kan også sige, det er ikke pænt at kalde tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn for at tørke, men øh, det er så helt anden ting. Det, det er så den anden ting. Han er jo begyndt på de her benådninger, præsidenter, der er ved at gå af, altid lavere. Han har så benådet øh, sin egen tidligere sikkerhedskrig Michael Flynn, som mm. blev dømt for at lyve omkring at holde øh, møder med øh, russiske diplomater i ja. forbindelse med valgkampen i 2016. Men nok Trump, og øh, så havde du ført ret i det andet også. Jeg tænkte Fordi øh, apropos, øh, hvad vi skal tidligere snakke om, så har jeg i dag, To forskellige par sokker på. Yes. Jeg, har, jeg er spændt på at høre, hvem det er. Jamen, det vil jeg gerne fortælle dig. Det er, Jeg har Obama på den ene fod, og øh, jeg har Ronald Reagan øh, på den anden fod. Udover det fordi der var råd i så har det også en helt helt anden grund. Jeg vil gerne høre grunden. Jamen det er jo fordi, vi skal tale om det her med Biden der prøver at søge ind på midten, så jeg har altså selvfølgelig en demokrat på det ene ben og Arh. en republikaner på det andet ben. Ej, det er jo det er øndefuldt. Det er, det jo øndefuldt. er øndefuldt. Og lige så så er det jo en måde at fortælle, at vi laver det her program i samarbejde med sortesokker.dk, hvor du kan købe. Sokker, både sorte og alle mulige andre, men du kan også specielt købe de her præsidentsokker og kongressens sokker. Det gør du ved at gå ind på sorte sokkerdk kongressen, og hvis du bruger koden kongressen, får du også rabat, når du køber derinde. 20 procent simpelthen. Og det leder os jo direkte hen til det, vi så i virkeligheden skal tale om i dag. Fordi vi skal kun tale om Biden, eller vi skal tale om noget meget konkret. Vi skal tale om de her udnævnelser, som Biden er begyndt at lave. Altså, han er Sidste gang hvor snakkede vi om det her hold, han var ved at sætte sig omkring sig i det hvide hus i dag. Mm. Der handler det kan man sige, om de mere officielle titler, altså titlerne som ministre og... Chef og chef for efterretningstjenesten og sådan noget. Men Anders, vil du ikke starte med lige at gå igennem, hvad er de mest markante titler, der er? Og så bruger vi faktisk programmet i dag på at prøve at komme med noget analyse på, hvorfor det er dem, der er, og hvad det betyder. Jo, men jeg synes, nogle af de mest bemærkelsesværdige, som der er kommet nomineringer på her, siden vi optog program sidste uge, det er, at han har udnævnt, eller i hvert fald nomineret manden, han gerne vil have til at være sin udenrigsminister, ham der hedder Anthony Blinken, Uh, en mand, som har været med Biden i, uh, i mange år, og også uh, været en del af hans udenrigspolitiske team også her i, uh, i 2020-valgkampen, og en mand, han har blind tillid til. Det er klart, at det er de tungeste ministerier overhovedet, det er udenrigsministeriet, og det er uh, selvfølgelig også derfor så meget, desto vigtigere, hvem det er, han har, har sat der, eller har tænkt sig så skal sidde der. Så vil jeg sige, at det, det er også værd at notere sig, uh, Janet Yellen er blevet nomineret som, uh, som ny finansminister. USA har, uh, har udsigt til at få sin første kvindelige finansminister, jeg vil sige, en, en, en lidt overraskende en nominering, der har været mest forlydende om, at han vil vælge en kvinde, der hedder Lael Brynard, mm. som er en del af ledelsen i Centralbanken. Han har også lige taget den et nøg op og sagde, nej, vi, vi tager den tidligere chef for Centralbanken, og det er klar, altså, hun er jo hamrende kvalificeret, mm. vi skal snakke mere om hende senere, men det er klart, det er også en af de helt tunge poster, og så så jeg synes jeg også måske, det værd at notere sig, at det er blevet til et comeback til John Kerry. Mm. Tidligere udenrigsminister under Obama, tidligere præsidentkandidat for Demokraterne i 2004, og nu med, med rollen som mm. Joe Bidens klimasar. Mm. Jeg ved ikke, det, ja. hvem der er, der finder på, det er det der hele tiden. Og oh, altså. det er de glade for. Ron Klein, hans stabschef, var under Obama kendt som Ebola-saren, og nu ja, det er det så Klimazar, Og Mike Pence, han har været, hvad hedder det, han har været corona altså, det er meget underligt med ja. Men de er, glade, de, de er glade for det russiske øh, kejserdømme oh. ja, i USA. Men jeg synes i virkeligheden, du siger, at der, der er flere af dem her udnævnelser, som vi kommer tilbage på. Men vi mm. nu starter med, med Antone Blinken og Janet Allen. Jeg synes, der er en interessant ting ved dem. Det er, at... Øh, hvordan skal man sige det på en pæn måde? De er, du sagde det selv, hammerende kvalificerede. De er jo også det, mange vil kalde en lille smule kedelige valg. Altså, der er ikke mange sådan, politiske point i at, at udnævne dem. Der er ikke nogen fløje, der for alvor bliver glad. Det er ikke sådan, du får en stor profil, der klarer sig fantastisk i medien. Altså, jeg minder om, at tidligere udenrigsminister under Obama, det var jo... Hey, ja, Hillary var, Clinton og John Kerry. Ja, John Kerry, Det er nogle helt andre former for profiler, også hvis man går tilbage i, mm. i uh, amerikanske Men James Baker, Kissinger, og der er mange, mange andre. Lidt kedelige valg, begge to, det er sådan nærmest teknokrater. Altså, jeg vil sige, at øh, i tilfælde med Anthony Blinken, der er det klart, at altså, nogle af de navne, der også har været nævnt altså, mm. som, som mulige kandidater, det er jo sådan noget, Susan Rice og mm. Samantha Power, og sådan noget langt større offentlige kendte øh, navne. Jeg tror så ikke, man skal tage fejl af, at, øh, at Biden i, i udnævnelsen af Blinken, for jeg tror, at du selv er fat i her, det er, at de svær at blive rigtig øh, sure på. Det er altså, ikke sagt det nu. De er svære, at... Øh, det er den <laughs> pointe, vi gerne, gerne vil frem til. <laughs> vi, vi, vi arbejder for meget sammen. Altså det. <laughs> det, det er klart, at med, med det udgangspunkt, så behøver du vel egentlig ikke sige, så tager jeg den her fra. Ej, så kan jeg sige, hvad det er, fordi det her det skal faktisk siges. Nu, nu åbner vi lige op omkring den redaktionelle proces omkring det her program. Det er Anders og mig, vi sidder på en skrivebord over for en anden. Ej, nogle gange sidder Anders med skriver, jeg ligger gerne nede i en sofa. Og så snakker vi faktisk om det her, og så er det ligesom destillatet af, hvad vi har snakket om de sidste 4-5 dage, som vi bliver, bliver udsat for. Og den et meget lange diskussion, vi brug. jo så havde forleden dag, det er, det er i virkeligheden tilbage til, til et synspunkt, jeg har fremkørt, nærmest, du vil kalde det, kørt fast i de sidste tre uger, det her en med, smule. at Biden jo på, på, for, for sin vedkommende er den og du bliver sur, hver gang jeg siger, at den første rigtige politiker i det hvide hus nærmest siden, <laughs> siden fort og du, du ser resten nu hver gang jeg har prøvet at forklare dig flere gange, hvad det jeg mener, men ikke også, at de her mennesker, han vælger, det er virkelig, det er folk, der er dygtige i the middle of the road, og de er totalt uden, i hvert fald indtil videre, der kan jo altid komme ting frem, og man ved aldrig, hvad republikanerne finder, men lidt uden drama og nogen, hvor man slet, de, de, som du siger, de er svære at blive sur på. Ja, yeah, og man kan så sige, jamen, for mig er det egentlig mere med et vidnesbyrd om, at vi nu har at gøre med en kommende præsident, som virkelig ved, hvad han laver. Ja. Fordi øh, han undgår øh, de værste minefelter, han undgår øh, unødvendige problemstillinger, samtidig med, at han sikrer sig kompetente folk. Det synes mm. jeg sådan set er et vidnesbyrd om godt håndværk. Jeg vil så sige, at øh, i tilfældet med, med Blinken, øh, det er klart, når man vælger en mand som Anthony Blinken, så gør man det for Joe Bidens side, fordi man har brug for at kunne sende... En mand ude i verden, mm. som han fuldstændig en til en stoler på. Og jeg tror jeg også, at han ville have haft den samme følelse, hvis han havde nomineret Rise eller Power. Det var også to kvinder, som han stolede på. Men, men Blinken har været med Biden i så mange år, så Biden... Mm. Altså, de tænker næsten ens, og det vil sige... Der kan, altså, du man kan jo på... vente om at sige den måde, Biden måske tænker udenrigspolitik på... Det, det, Blinken har påvirket ham til gennem de mange... Altså de kan, hvis man skal være helt nørdet så kender de jo helt hinanden, helt tilbage fra, at Biden sidder og er formet for udvalget, mm. udvalget i senatet, hvor Blinkens, ligesom hvad skal man sige det, er, for undre at sige, personalchef, men i Danmark vil man kalde det departementschef ja. eller, eller lignende, ikke? Altså, Præcis. Og det er jo det, der er interessant også, netop, at han så vælger en mand, som har været med ham i så mange år, fordi den tur Blinken, han skal ud på nu... Mm. Det er jo dybest set en, en tur, der er noget i af at tage ud i verden og prøve at sige til, til folk, dag. Jeg er den nye undersminister, jeg er fra USA, kan jeg huske også, det er også i en gang godt kulis. Skal vi ikke blive venner igen? Mm. Æ, vi vil i hvert fald gerne lege på, på den måde, vi plejede at lege. Og det er klart, øh, der har Biden brug for en mand, som, øh, som han stoler på, og øh, som øh, en til en vil repræsentere ham, men samtidig også tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at man vil jo godt vide ud på de bonede golve rundt omkring, i de forskellige hovedsteder, mm -hmm. inklusive her i Danmark også, at når Anthony Blinken kommer, der, så, der... Så, så taler han på vejenarbejden. Ja. Altså, så har han mandatet fuldstændigt. Der kan ikke opstå den der situation, åh, oh, at det her nu stemt af, eller er de nu helt på linje, fordi de er 100% på linje? Ja, jeg tænker, der er nogle andre pointer i der også, Anders. Det er, at et... Antony Blinken skal ikke lære jobbet. Præcis. Altså, han har ikke lavet andet, stort set hele sit liv, end at beskæftige sig med, med udenrigspolitik. Det vil sige, at han, han er køreklar fra allerførste aller dag. Og så har jeg tænkt en anden ting, om det er det også, om det er på en måde at sige, Biden tænker at i virkeligheden, ved du hvad, jeg står i problemer op til halsen indtil Det er det, der skal have mit øh, fokus. Antony Blinken, du er så fagligt kompetent, og jeg stoler så meget på det, du gør, så du... For egentlig bare lidt lov at passe butikken, mm -hmm. som den sikkert super dygtige embedsmandssektokrat, du er. Og så er der tredje ting, det er, at Blinken ikke politiker. Det vil sige, han kommer heller ikke måske sådan lige til at finde ud af at køre sin egen dagsorden, eller finde ud af, at nu synes han, USA skal lave fred i Mellemøsten for, for ja, 17. gang, eller et eller andet Altså, han kommer mere måske bare til at køre en lidt tilbagetrukket, stille og Så jeg tænker, det siger også noget om hvad USA kommer til at gøre i verden de næste fire år? Jeg tror noget af det, du kommer til at se, fordi pointen øh, og parallelen jo, mellem da Obama startede, og, øh, og så nu, da, når Biden skal til at starte, den, den er flerfacetteret, fordi mm -hmm. dengang, der lavede man også en arbejdsfordeling, hvor, Biden, hvor Obama sagde til Hillary Clinton, okay, du tager verden, jeg tager mig Amerika. Ja. Og det er fuldstændig det samme, vi kommer til at se mm -hmm. nu, at Biden sender Blinken ind i en flyve og siger, du kommer tilbage i tilfældet, at der er et eller andet, jeg skal deltage i mere, så, så har du bolden. Ja, men, men det vil men også med den og det er kæmpe store forskel at i Hillary Clinton havde du en, som jo havde egne det siger jeg sådan, at Blinken ikke er et ambitiøst menneske. Men egne store ambitioner, hun havde et mål, der hed 2016, og hun skulle være præsident, og der skulle nogle resultater. Præcis. Resultater på bordet, at ironien så er at det måske, var hendes tid som udenrigsminister, der gjorde, at hun ikke blev præsident. Det er, det er, så, en, <laughs> det er så et andet program. Det, det, det, det er så en helt andet historisk program, vi, vi kan lave en serie om på et tidspunkt, som kan blive rigtig, rigtig godt. Men, men, men jeg, synes, jeg synes, noget af det interessante med Blinken, det er det der med, at man har svært ved at se, at han kommer med sine egne dagsordner. Mm -hmm. altså, ja, jamen, han er firma mand, ikke? Og bundloyal over for Biden, og, og bliver også belønnet for den lojalitet nu. Mm. Det tror jeg også, man, man skal huske at, at tage med her. Altså, på den måde er de virkelig i, i synk. Jeg synes også, at den slutpunkt der omkring Blinken, der er været at tage med, det er, at altså, det, det arbejde, han skal ind overtage i State Department, altså mm. i Udenrigsministeriet, det er også på lange stræk et genopbygningsarbejde. Altså, mm. det har sejlet mm. dernede i de forgangene, snart fire år. Altså, vi skal bare huske på, den mand, der stoppede som udenrigsminister i januar 2017, John Kerry, mm. det er, altså er almindt anerkendt, at hvis ikke han er den dygtigste nogensinde, så er han i hvert fald en af de dygtigste mm. nogensinde, der, er nogen, altså, der har været i udenrigsministeriet, mm. og, øh, og en af de flittigste også. Altså, øh, en af mine bekendte arbejder nede i udenrigsministeriet, og øh, mm. jeg kan huske at spise forrest med ham i foråret 2017, og mm. han var sådan helt desillusioneret, han sagde og gået for John Kerry så til det, på det tidspunkt, hvor de havde Rex Tillerson, mm. tidligere oliechef, som øh, overhovedet ingen øh, forudsætninger havde mm. for at tage jobbet, og som øvrigt kun havde taget fordi hans kone syntes, han skulle. Det værste var, det sagde manden godt nok, han og det var lige banden, men han sagde det højt. Han altså, sagde, jeg har taget jobbet som udenrigsminister, øh, fordi min kone syntes, det skulle være der. Og det gik så, for at sige det mildt, er på mig til, og til sidste det så også, med at han røg ud, hvor efter Trump forfremmede ham, der så er der nu, Mike Pompeo. Pompeo ja. En mand fuldstændig uden forudsætning for Kansas. For Kansas fuldstændig han? en eller anden, der har siddet nede på bagerste række. og And there's bad, nothing wrong with Kansas. Nej, nej, nej. Bevar mig. Men jeg konstaterer bare, at hans kompetencer er der altså et par små ting galt yeah. med, fordi han aldrig nogensinde arbejdet med det her før. Så blev han chef for CIA, da Trump tiltrådte, fordi han havde som en af de få siddende politikere der om Trump. Mm. Mm. Og da så en røg ud, så tænkte Trump, jamen, så var fremad af Pompeo. Og man kan sige, at selvfølgelig har Pompeo en til en ekshaleret i at udleve den politik, som, ja, ja. Øh, som Trump vil have, nemlig America first. Men, altså, det er lidt det der igen. Det plejer at være, nogle af din, altså prøv høre, nogle af de navne, du selv lige nævnte før, der tidligere har siddet mm. der, det er, altså, det er jo fantastisk store profiler, det er jo hammerne kompetente mm. mennesker, det har det altså bare ikke været de sidste fire år. Mm. Det, det, på den måde tror jeg også, at man skal huske på, der ligger et genopbygningsarbejde nede nej, nej, i State Department omkring. Men, men jeg giver dig meget ret. Jeg er personligt god, bekendt, om man så kan sige, med, med faktisk folk, der arbejder i State Department mm. i, i USA. Og det er meget, meget rigtigt. Det er det, de har givet udtryk for øh, de sidste år. Det er den der desillusion af, Præcis. At, prøv at, vi passer butikken. og. Det må gå så, så godt, det kan. Ja, ja. lige præcis. Ikke? Altså, ja. Alt det, vi i virkeligheden står og siger her om Anthony Blinken, det gælder jo så i virkeligheden også for den nye finansminister, Janet Yellen. Mm. Æm, lige så kompetent, lige så meget vil egentlig firmaets mand i virkeligheden vel også en teknokrat? Altså jeg vil sige, at med udnævnelsen, eller med nomineringen af Janet Yellen, altså jeg har hørt til dem, der også havde egentlig regnet med, at han vil gå med, med Leal Brynard mm. der, øh, som vi snakkede om lige før, men jeg vil da indrømme, jeg kunne da ikke andet end undgå at blive en lille smule positivt overrasket, mm. fordi hun er godt nok kvalificeret. Mm. Altså, er du da rigtig klog en track record? Altså, øh, om det så har været økonomisk rådgiver for tidligere præsidenter, eller om hun først var vice, øh, chef, og derefter chef for den amerikanske centralbank og så videre. Altså, sige, når man rammer en, en, en nominering på en så central post, så stærk som Biden har gjort her, at både venstrefløjen mm. i hans eget parti og, øh, og finanskredsene faktisk nikker andre, siger anerkender sig okay, det, det, det er sgu meget godt se det der, det, det er altså for mig igen et vidnesbyrd om, om godt håndværk, men jeg synes også, det er interessant, fordi... Nu skal det ikke udvikle sig til, til af det her, men ikke desto mindre, så er det værd at notere sig også, at med den centralbanks baggrund, hun kommer med, så er der også grobund for at antage at hun i endnu højere grad, som mm. finansminister også kan, kan sikre et godt og tæt og konstruktivt samspil mellem de to øh, instanser, der er henholdsvis Centralbanken og Ja, men faktisk det, og det ser man jo ikke altid ud at de faktisk er enige. Altså, der er enighed mellem finanspolitikken og, og det, man mellem strengt til kan kalde penge-, penge og rentepolitikken. Ikke? Altså, jo, og så må ja. vi også bare igen tage fat i. Altså, manden, hun, hun afløser, Steve Mnuchin, er mm. øh, en mand, som, øh, som kom fra Wall Street-miljøet, og som øh, var en af Trumps gamle kampagner, som, mm. øh, som blev sat ind som, som finansminister. Det var ikke, altså hvis jeg tænker tilbage, var det ikke sådan, så folk rundt omkring, hverken i erhvervslivet eller i de politiske kredse, stod og tænkte, hold da op. Det om, bliver... hvis vi skal være færre nu, og vi har lovet, at vi ikke skal snakke om Trump, hvis vi skal være færre over for Trump, så kan man godt argumentere for, at minus corona, det skal, skal jeg have alle sætninger så lige starte med, så var det jo faktisk den del af, af Trumps... Øh politik, der egentlig gik meget godt. Altså middelklasse-amerikanerne havde jo i hvert fald fornemmelsen af, at de fik lidt flere penge mellem hende. Og så kan man diskutere, om det så var på grund af Trump eller på trods af Trump, men det er så ikke Det er en anden diskussion. Det, men, men, men det er klart, altså med Janet Yellen, udover at det også er historisk, fordi de får den første kvindelige mm, finansminister, mm. så vil jeg sige, at de får nok også øh, en af de måske eller, eller mest kvalificerede finansministre nogensinde. Ja, jeg synes virkelig. jeg tænker også, at det, det sender jo også et signal om... Øh, Øh, hvilken vej USA øh, kommer til at gå, fordi hvis man dykker ned i hendes øh, politik, så, så, så læser jeg det lidt som at det sender. altså Biden har jo selv... Det er et meget klart udtryk for, at de vil investere sig ud af, mm. af, af de her økonomiske problemer, de står i, og det bliver meget grønne investeringer, de nævner de her 2.000 milliarder, de vil bruge på grøn teknologisk øh, øh, opstilling. Men jeg synes faktisk, det, at udnævnelsen af hende også sender et signal om, at jeg tror ikke på den måde nødvendigvis, der bliver rullet specielt mange skattereformer tilbage, det vil sige, at man vil prøve nok... nok. Det er svært mm. at sige. Det er i hvert fald, hvad jeg kan læse mig frem til. Langt hen ad vejen at holde fast i hvert fald de her skaldeløb til middelklassen, for også ligesom at stimulere det private forbrug og sådan noget. Altså lidt sådan en, en blæser i moden strategi, men hvilket jo så også siger noget om nok, at det USA, der skal ud og låne endnu flere penge. Ja, men også en, en, en Janet Yellen, som jo netop fra sin tid i Centralbanken har prøvet det her engang mm. tidligere mm. med at skulle ind og lave de forskellige økonomiske Lige greb præcis. for at genoprette økonomien. Ikke? Og du tænker tilbage til, 08, no ikke? Lige præcis. Altså, mm. Der var hun, hun var vicechef dengang, da det mm. hele ramte og så blev overtogen fra Ben Bernanke der mm. øh, tilbage i, øh, i efteråret 2013. Og Det er jo sådan på hvor man kan sige, at øh, amerikansk økonomi øh, havde fået krykker øh, ja. at gå med, fordi at, at det, det haltede af og så havde man fra centralbankens side været med til at, øh, at give dem øh, mulighed for at støtte sig til øh, nogle forskellige økonomiske krykker, mm. og Jelen skulle så sådan stille og roligt finde ud af, hvornår er vi så langt i, mm. i genoptræningen, og hvor langt er vi i forhold til, at vi stille og roligt kan, kan tage krykkerne mm. fra øh, Øh, fra det, igen. Ikke? Og det er, det er, det er klart, ja. det, øh, det er jo kæmpemæssig øh, viden ja, ja. og erfaring at komme med os Så jeg vil sige, Janet Yellen, øh, det var lidt en overraskelse, men det er absolut, øh, vil jeg sige, som jeg kan, jeg kan ikke se andet, end at det er en positiv overraskelse og noget, som øh, virkelig vil, øh, vil være en styrkelse af, af USA's økonomiske politik herfra. Og hvis vi så bliver i den her linje med, hvad er det egentlig, så hvad det er for nogle signaler, Biden sender med sit hold, så jeg kan jeg lige prøve at sige. Et par af de andre, der er blevet udnævd, det er Jake Sullivan, øh, tidligere tæt på Obama og Biden, mm. også er blevet bliver delt, eller bliver, hvis han bliver godkendt i senat, ja. godkendt i senat så bliver han national sikkerhedsrådgiver, Ariel Haynes bliver efterretningschef. Det er ikke at misforstå med chef og eller FBI. Det er ligesom sådan den koordinerende efterretningssage. Og så bliver Linda Thomas Greenfield, hun bliver FN øh, ambassadør. Mm -hmm. Igen superkompetente. Lidt nærmest altså embedsmændagtige folk, som heller ikke som er nok, altså de er jo demokrater. Det er der jo ikke nogen, øh, no nogen tvivl om. Det er ikke fordi han har været ude at udnævne en masse republikanere, men, men de er jo det, der hedder man vel, pænt vil i virkeligheden kan kalde moderate Mm. Øh, demokrater. Men igen, man har ikke hørt øh, venstrefløjen i det demokratiske parti for alvor stå og være, være ophidset endnu. Nå, nej, måske, det har sådan været grundlæggende sådan en, en anerkendende øh, mm. konstatering af, det giver meget god mening. Altså, mm. hver gang, der kommer der kommet, det er sådan, en, mm, mm, det giver meget god mening. Men jeg synes, det er interessant, fordi vi har at gøre med en det demokratiske parti, der i den grad synes, at det er langt hen ad vejen af dem, der har vundet mm. det her valg, både fordi de sådan, ligesom har fået Biden til at stå på en platform, der har Tal til minoritetsgrupper og unge og sådan noget, men i virkeligheden, fordi, altså, nu kan vi jo nødvendigvis, at Biden er den første præsident forbi 80 mm. millioner. Det er, og dem, der er kommet til, siger Talen jo også, det er flere unge, det er flere minoritetsgrupper og sådan noget ting. Vil de ikke, altså, nu siger vi her, det her, det er alle sammen moderate demokrater inde på midten, nærmest sådan lidt konservative demokrater. Det er der nogen, der vil sige demokrater. Men vil de synes, de skal blive betalt? ude på Venstrefløjen demokratisk parti? Eller er de ligesom sagt at sige, prøv at høre, det her det er en ekstraordinær krisesituation. Det er okay, vi får ikke de der symboler, som en poste Bernie Sanders eller Elizabeth Warren vil være. Altså, der er to øh, elementer. Den ene er, at øh, jeg tror, at de synes, noget af betalingen fik de med den udnævnelse, der kom, af, eller den nominering, der kom den anden dag, af John Kerry, ja. som, mm, øh, den som, som den nye klimaguru mm. Mm. Øh, i Biden. Ja, bare det, der er en Jeg Jamen, også bare... Altså, signalværdien er så tons tung mm. øh, med John Kerry. Altså, det er almindeligt anerkendt, at øh, COP21-aftalen i Paris, den store klima mm. det går, godt være, at det var Obama der var præsident, men det var John Kerrys mm. værk. Altså, mm. Hvis ikke John Kerry fuldstændig utrætteligt havde knoklet mm. øh, nærmest i døgndrift i flere år mm. for at lande det her, så var det ikke sket. Mm. Æh, igen, man ved også bare, det her en dagsorden, som han både kan helt øh, til, til mindste detalje, er, han er godt connectet globalt også fra sin tid som, som ja. udenrigsminister. Han er optaget af det her, og han, øh, han ved, hvad han skal gøre. Han ved, hvordan han skal gøre det lige fra begyndelsen. Ikke bare i forhold til, fordi Biden kan jo som ny præsident med det samme gentilslutte USA-Paris-aftalen, ja. det ved man også, at han vil gøre. Men netop også, som du selv siger, der er de her massive planer om grøn investering, øh, og der er øh, i det hele taget en forventning netop også på venstrefløjen om, at man skal til at tænke meget grønnere og der, der er valget af John Kerry som, som klimasar. Altså det er virkelig en, mm. en, en stor, øh, stor fjerde i hatten, også for, øh, for den grønne del af det demokratiske bagland. Mm. Jeg vil så sige, der er et par poster tilbage nu hvor det bliver spændende at se, hvad Biden han, han ja. gør i forhold til Venstrefløjs. Hvad, policing... tænker, hvad for nogen tænker du på specielt? Undervisningsministeriet øh, ja. i særdeleshed, fordi... Øh... Ja, vi har gør med det amerikanske skolesystem, der er i hvert fald specielt i de her indre byer. Altså, hvis man ja. <laughs> bare for et eksempel har set uh, The Wire, mm -hmm. uh, så er, er der en hel sæson, der handler om, hvordan undervisningssystemet i indre Baltimore er brudt sammen. Men det er virkelig det billede, der er over hele USA, at, at specielt for mange minoritetsgrupperne, så er det nogle meget, meget dårligt fungerende skoler, Ja, og... Og også bare igen, altså det, det var noget, der fyldte ret meget i valgkampen, mm. også i, i striden mellem Sanders og, og Biden. Mm. Lige præcis det her med... Skulle man have råd til, at, øh, altså skulle alle have muligheden for at tage en videregående uddannelse, eller var det igen det der spørgsmål om, øh, om jeg har ikke råd til at låne så mange penge, eller mine forældre har ikke råd ja, til tænker at betale man det. Man tænker lidt ligesom, kan man sige, at det, det forrige symbol for Obama, det var at få healthcare. Nu, nu begynder kampen at være, at man godt vil have, kan man sige, det man kan kalde universel uddannelse til alle. Det vil sige, mm. at det simpelthen skal være billigere at gå på college i USA. Der er du med, undskyld, jeg siger det afhængig af, hvem dit forældre er, hvor mange penge du har, hvis du gerne vil gå på en god skole, medmindre du er meget, meget god til en eller anden sport. Eller, ja, eller virkelig har virkelig... hovedet så godt øh, placeret, at, øh, at du kan få scholarships. Ja. Ikke? Lige præcis. Men det er klart, altså det er den ene del, og så tror jeg så også, apropos øh, Obamas store sejr med, med sundhedsreformen, det er også vigtigt, hvem man udnævner som sundhedsminister. Mm -hmm. øh, netop fordi at øh, den store sundhedsreform har fået nogle, øh, nogle hug i løbet af de seneste år under Trump, og øh, altså store dele står stadigvæk, men der er også meget af det, der virkelig er blevet kryblet mm. øh, af forskellige foreninger. Der vil det virkelig i meget, meget høj grad brug for en, øh, en øh, diplomat, en der kan faktisk prøve også, undskyld, jeg siger det, at lægge hele det her om den her sundhedsreform bag sig. Altså sige, undskyld, skal det bare blive ved med at være stridsspørgsmål med, med republikanerne? Det går godt være, at de gerne vil have det af et stridsspørgsmål med republikanerne, men Altså, ja, ja. Det, ja, prøv. Mit Romney. <laughs> Når vi jeg siger bare, vi har en mand, der faktisk lavede den op, da han var guvernør op i ja. uh, Massachusetts. Ja, det kommer, jeg tror heller ikke, det jeg kommer til at ske. Men, men, men, men jeg siger bare, i en eller anden uh, interessant virkelighed giver det jo mening. Men han er republikaner, og han byggede i virkeligheden jo en sundhedsreform, der meget ligner den, man har i ja, USA. romney Romneycare op i Massachusetts, inden det overhovedet skete for, mm. for resten af, af USA. Altså, jo, under det, det er noget der er lidt mangler og det er, lidt, ja. det er spændende også at se nu hvad, hvad de gør jo omkring at udnævne republikaner øh, fordi sådan en, mm. en, en moderat herre som Mitt Romney jeg tror ikke det kommer til at ske men, Ej, men, men det er mere typen han vil føre det han der der er så mange der hader hvis republikaner skal partisere det siger, så det vil er er virkelig være vi det bliver blive, en hotgranat der kaster blive, ind i rummet bliver eksploderet ja, øhm, det er klart øh, de to positioner, der henholdsvis undervisnings- og, øh, og sundhedsministeriet, det er spændende. Jeg synes også, det er ret spændende, må jeg sige. Øh, og det er helt sikkert noget, som vi nok skal snakke en del om i næste uge, øh, kunne jeg forestille mig, når der er nyt på den front. Mm. Jeg synes også, det er ret spændende at se, hvad han gør med justitsministeriet. Ja, det, det synes jeg, du er rigtigt. Det, det må, det, jeg, må det. jeg sige. Ja. ja, for jeg tænker også, at man står over for nogle større øh, politireformer og lignende i USA. og he, Hele det altså, juridiske efterspørgsel omkring Donald Trump. Ja, det er en ting. Skal man skal man benåde Donald Trump altså for, hvad han har gjort det, eller ikke har gjort, jeg synes, den kan vi tage. Det er den tager vi nemlig, ja. En specialist selv, men hele det der med, at man havde en federal undersøgelse af øh, Donald Trump, som blev stoppet af Donald Trump for hvad han egentlig har lavet med Rosan, det, altså det er jo det kan blive fuldstændig Det vanvittigt, det kan blive mange film og bøger, eller altså, der mm. kommer mange film og bøger om det der. Ikke? Men jeg vil så sige at, øh, men jeg tænker det, også på hele øh, efterspillet efter Black Lives Matter og politier og Der er klart, der, til at der, der er rigeligt på. Jeg vil så sige en sidste ting, jeg måske tænker at vi lige skal nå at vinde her på føderale, mm. altså det er den kvinde han har nomineret til FN ja. ambassadør, Linda Thomas Greenfield. Linda Greenfield ja. En sort kvinde fra Louisiana, mm. og en kvinde med, altså det er jo omkring 30 års diplomatisk erfaring, igen lidt ligesom med nogle af de andre, vi har om, utroligt kompetent og meget kvalificeret. Det der er interessant, synes jeg er set, og det er også hvor det betyder noget også for os her i Danmark, det er det der med, jamen med hende i FN, så sender Biden også et rimelig klart signal om, at han vil FN, altså han vil gerne opprioritere amerikansk, dedikation i forhold til FN. Altså Trump har jo på andet tidspunkt signaleret, at det var en organisation, han overhovedet kunne se nogen fidus i. Øhm, det må man sige. Det, der vender man tilbage til, hvordan det var i årene med, med Obama nu mm. her under Biden, ved at sende en, en så stærk... Ja, man siger, at høre, vi synes faktisk, det er vigtigt, det der foregår op i New York. Og man igen begynder at... Mm. at, at lavet FN-ambassadøren mm. deltage i de her, øh, ellers normale, øh, de møder, der normalt er underlagt en eller anden sikkerhedsgrad for FN-ambassadøren, og man opgraderer niveauet igen i forhold til vigtigheden af den her post, som ellers er blevet degraderet under, under mm. Donald Trump. Mm. Og øh, i øvrigt må man også sige det, apropos, når vi snakkede med John Kerry før, klimasignalet, der han sender er også meget stærkt i det øjeblik, at man siger, at John Kerry bliver også medlem af national Sikkerhedsrådet. Altså klimasaren skal sidde mm. i Sikkerhedsrådet. Det viser er det så vigtigt, også, at man ser klimapolitik globalt som en del af verdens sikkerhed også. Præcis. Og USA's sikkerhed. Så man kan sige, altså bundlinjen omkring de forløbige navne, der er sat på mm. nu her, er jo, at det er øh, kvalificerede folk, det er kompetente folk, det er folk, som selvfølgelig har været tæt på Biden, øh, blandt andet Anthony Blinken, men det er også, altså, det er også folk, der virkelig var en del af Obama-Biden årene. Ja, og så vil jeg komme med den øh, sidste pointet af det her, det er, at det at er, det, at det, men det er også, ikke men som det modsiger det, du siger, men det er også folk, som i hvert fald til at starte med, måske ikke fornærmer modparten specielt meget. Det vil sige, Biden virkelig forstærker det her signal med at sige, prøv at høre, vi er nødt til at komme sammen og løse det her. Vi står i ekstraordinære, USA står i ekstraordinære problemer. Vi er nødt til at finde det her fælles fodslag. Derfor finder jeg også lidt kedelige, teknokratiske folk. I hvert fald er nødt til at høre på, hvad siger. Og det er det signal, oh, synes jeg I også, at altså, altså, han tænker. Hvis han, han havde valgt Elizabeth Warren til finansministeren... Det er det, jeg altså, folk havde været rarsende til at starte med. Der var, vi var aldrig kommet ud, Der var aldrig godt nogen, der var kommet nogen steder. Så er det meget smart at vælge en, der er så kompetent, som <laughs> man ikke rigtig kan komme udenom. At det, det er egentlig meget godt men se, også der. en, der er så moderat, som man godt ved at sige, Nå, om det er nok en, man langt hen ad vejen godt kan være enig med om rimelig mange ting. Ikke? Altså. Præcis. Godt. Og så er det jo Thanksgiving Ja, skal du have kalkun? Jeg har, øh, har kigget lidt på det, snakket lidt med min, øh, min yngste danner om det i, i morges, men øh, jeg, ved, skal du? Øh, jeg når det ikke i dag. Jeg er på arbejde til meget, meget sen i aften. Jeg vil komme lidt en lille nu, og så er det jo other thanksgiving weekend, så jeg tænker, har du en lille, så hvis man nu var amerikaner, havde man jo fri i morgen, ja. uh, har du en lille kulturel anbefaling her til, til weekend? Den nye, den nye, den nye bare bog det er nye, der? Det er <laughs> det, det, det, det, det, som de det. en ny vi kalder. En lille let sag på det, 160 sider. Er. <laughs> hvis man alligevel ikke gider, at andet end bare at sidde i sofaen og læse bøger, ja, så er det da et, et udmærket sted at starte. Jeg kommer til at tænke på en anden ting, og det kan så være den lille kulturelle anbefaling herfra. Det var fordi, du sagde Louisiana, Ja. Ja, tidligere så kom jeg til at tænke på en af de mange gode, men en fremragende plade, der er lavet i 70'erne, og ham der hedder... Randy Newman, som er mest kendt for at skrive musikken til uh, Toy Story, og han har lavet nogle plader i 70'erne med satiriske politiske tekster, hvis man gerne vil have den lette indførelse til amerikansk kulturpolitik. så hør den, der hedder Good Old Boys. Ellers, er, jeg... Den findes på Spotify. Ved og hvis man faktisk. så lige skal gøre paletten for okay. når vi både har indbefalet musik og litteratur her ja. til Thanksgiving Day, hvis man træder sådan noget i grin af os, så uh, inden så kan man gå på YouTube og bare se nogle af de bedste Obama Thanksgiving Dad jokes. <laughs> det, det bliver jeg <laughs> man aldrig træt af. Det uh, når man det har, når, mere når, til jokes, når, tror jeg. når man selv har døtre, som man gerne vil have til at grine ja. sine jokes en gang imellem, så er det virkelig en, ja. en fornøjelse at se, hvordan han prøver, og at det lykkes indimellem, og hvor glad han bliver, når det lykkes. Ja. Men jeg vil så også sige, hvis man aldrig skal se noget sjovt og Obama, så skal Men man Anders, se det er, det, er, fordi, det. er fordi, du lige mangler en lille smule nu for at blive 40, så begynder du bare at finde ud af, at man er kun ufrivillig sjov. <laughs> altså, <man er> sådan... <laughs> Lad det, lad det være de sidste ord i dag ind Det de er sidste show her i Kampen om Amerika. Tak fordi I lyttede med.